Eneko handu eza, e, ba, alderdi sozialistako gipuzkako, e, auta gaia, kaixo egunon? Kaixo egunon? Beraz, e, au, Eusko Legibiltzarreko autezkundeen kariretara, esango dugu, kanpainaren amaieran, e, aurketzen garela momentu enten, Inkesta guztiak diote alderdi sozialistak en boskein galera bat izango duela. Ez dakite zenonako interpretazioa egiten duzute. Bueno, inkesta horiek kontuan hartuta. Espainian eh, ba, gaur egun dagoen blokeo politikoak eragina izan dezake, zentzu horretan? Bueno, lehenik eta behin eh, inkestak, inkestak dira, eta? Balio dabeen inkesta bakarra hurrengo ditabostian egin duguna da, eta? buskatzia da inkestari ikonena, eta ez telefonos galderabatzuk erantzutia. Guk ez gauz keskatuta, e, badakigu e, emaitzak onak izango ditugula, bat ez be, kalian somatzen dugun ambientia hori dalako jendia gerturatzen da, jendia esaten da, gure alde daola, eta guk ez gauz batere, batere eskatuta horretzik gainera, inkestak ikusitza, beti somatzen dugu, datu asko ez direla aertzen, edo ez direla argitaratzen, batez be, boto ba, e, durek direktuan, boto e, zuzenan e, e, datua da? Datu oso garrantzitsua dira inkesta horiek e, interpretatzeko, beraz, inkestak inkesta muruan ikusten ditugu, Keskari Chiquil ta EA urrengo domekian ba, kalian sumatzen legun ambiente ona ba, ematen da. Zeitu dira Euskounde hoetan alderdi sozialistak egiten dituen proposamen nagusiak. No, bueno, Batesbe berdintasuna eta enplegua sortzeko proposamenak dira. Gure programa programa oso zabala da. Proposamen oso konkretuak de, daraman eh, programa bat, gure programa ez da kontzeptu kontzeptuz betetako programa bat, baizik izinketa, ba, gozak konkretuak ipintzen daen programa bat, baina batez, be, ba, hori, enplegua sustatzeko, enplegu ona sortzeko, berdintasuna lortzeko, eta prestatzio sozialagere bermatzen ditun programa bat e, eruaten degu. Gero beste harlotan ere, harlo guztillak e, ba, ikutzen ditugu, baina bereziki hoiek eskatzen gaizu, eta beraz e, horren alde itzen degu. E, Euskarari dago kionez, erzan handia peztu duen, bueno, e, bideobat, ba, e, euspot bat, egor, e, kampainan ikusi izan e, dugu, hau da, enplegu publikuaren profillei dago kionez, pixka bat, e, zein da zure iritzia agusti honen inguruan? Bona, bueno, gure proposamena arrizia ar ar da, ba, ez da, dugu, ba, emplegu publikoetan, askotan, e, ba, eskatzen den perfilak e, demasa direla, larrizia direla, tardun hori berriztia proposatzen, berrikustia proposatzen, deu. Hori eta ez ezer larridik, hori, egun -e dero kuban atzo dugu, atze, atze, atze, periodikoetan azaltzen zen, gozakideetan dakaten e, araxua, Beraz, errealitate bada, eta errealitate horri aurre egin berko diegu. Ez dakama zentzuik, adibidez, gertzainako busoa izateko, ba, eskatzen daren perfila, edo mediko forentzio bat izateko, autopsiak eiteko, eskatzen dien eh, perfila. Bueno, hori berri guztia dakau, eta eskatzen dien perfila, ba, la reizia baldin badira, Ba, kutsitu eta e, gitxi baldin badira hau Hori esan deu, e, ez gehiago, ez gitsiago, baina badiru batzuei batxuei, ba, kauzauek ikutzia, e, larritxu egiten dietela. Ez da, egitor, zozer, interes berezidik bai, baldin badakate, bai, guetako hori ez da justoa, eta hori berri ikutzia dut gau. Oro korrean ikusten, e, ikusi duzu, ba, kampaina hau? Kampaina bueno, ba, kanpaina bakoitzak bere estilora egin daben eh kanpaina, eh guk proposamenak heruan ditugu, eh kaletatik kaletara, eh kalian asko egon gea, ambientieekin, impulsiu kanpaina, jendia ilusioz, dios, bostatzeko bogoekin, ta bueno, betiko moduan gertatzen da moduan, e, ba, e, gertuago izaten badia e, e, Ba, hautezkundia, ba, municipaletan, foraletan, eta baita autonomia erkidegoko hautezkundetan somatzen dena ambientia beti, hau ditxagoa izaten da, beraz ilusioz hartu degu kampaina. Mm -hmm. Eta hogeita zetik aurrera, ezen panorama ikusten maikustan duzu? Bueno, ba, e, ziur daukagu, e, akordiotara ahi atzera e, ba, behartutak e, eongo kao zela garat, ea ze maizak emoten dian, guztetik presteonga eta pasatako lehalizan Demostraudeu, ba, bai e, gobernuakin eta bai oposizinduakin e, akordiotara legatzeko kapazidadia da kagula, eta hortan ibiliko gea guk Euskail alde egiteko pres gaude, gizartearen onurako, eta bueno, e, programinak ikusitxak akordiotara legatzeko aukeria baldin badaukagu, horre ongo da alderin sozialista, peti egin deun bolua. Alderde guztiakin. Baina, bai, pasatako aldizean hori egingen duale bitzarrian, eta oin ez da hori aldatuko. Hmm. Oso ongi, heneko handu ezan, mil ezker, gurean izateagatik. Ezkerikaz oso zuei eguno pasa.